Välkomna till avsnitt 10 utav Stick with us podcast. Jag som pratar heter Eddie och med mig har jag... Maria. men och vi är vi som har fått den stora äran att sända avsnitt tio. Det är nästan lite jubileum idag. Ja, helt fantastiskt. Tänker att vi sända tio avsnitt. Ja, det har gått väldigt fort. Ja, och det har varit väldigt, väldigt kul hela vägen. Absolut. Ja. Vad ska vi prata om idag? Vi ska faktiskt ha ett norskt tema. Ja, för det är 17 maj idag. Ja. Och det måste vi fira lite också. Ja, för du är ju typ halvnorsk. <laughs> det vill jag inte riktigt hålla med om. Ja, men jag tycker ju om Norge. Du tycker om Norge. Så ja. de kan alltid få ett eget avsnitt. Men det tycker jag med. Det finns ju så väldigt mycket fin sticktradition i Norge också. Ja. Ta vara på den. Precis. Mm. Men vi ska ju såklart också prata om vad vi stickar på just nu. Ja. Och vi ska också prata om vad vi avmaskat. Såklart. Eh, och vad vi har gjort sedan sist vi träffades helt enkelt. Ja, det var ett tag sedan vi spelade in ihop. Mm. Det var jättelänge sedan. Var det avsnitt två? Var det så länge sedan? Ja, det var det nog. Jag tror det. Oh, shit! Och sen ska vi prata lite mer om norsk sticktradition. Ja, eh, och sen har vi ju favoriter på temat. Och sen så har vi en bok som vi ska recensera. Mm. Istället för veckans designer så har mm. vi en bokrecension idag. Eh, och sen så har vi veckans och en liten tävling. Jajamän, och sen så tänkte vi bara berätta lite fort vad vi tänkte göra det nästa vecka. Ja, så Jajamän. då kör vi igång. Håll i hatten! Ja, det var ju bara en vecka sedan. Du var med sist i alla fall, Maria. Har du hunnit sticka någonting? Ja, jag och Emma pratade ju lite om det här med Nanook i lin-nittalång. Just det, ja. Och jag har ju alltid varit motståndare till lin, men hon lyckades ju lura på mig lite... Lingan i alla fall. Vi var på strick i, i fredags. Okay. Och köpte stricklin. Så oh. jag har faktiskt börjat. Jaha, har Emma också börjat? Nej, Nej. inte vad jag vet. Nej. i alla fall. Hon har köpt garn? Nej, Nej. Nej. hon köpte inget. Okay. Nej. Men jag har börjat. Jag har gjort själva vad ska man säga spetskanten. Jaha. Eller kragen. Och så har jag börjat med lite ökningar. Mm. Men sen var jag tvungen att få mina... Händer och vila lite här. <laughs> Vilken färg är du valt? Eh, det är den ofärgade. Åh, oh, den är så himla fin. Ja, Det påminner lite om den eh, koftan som du har på dig idag. Ja. I silke. Det kan ingen annan se, men jag har ja. en, eh, en silkeskofta i tussasilke. silke. Mm, jättefin. Tack. Mm. Och Sen har jag fortsatt med min pericola i tantkofta sangoret. Just det. Och den, det är inte mycket kvar. Och mönstret är nästan färdigt också. Åh, vad Så. roligt! Då kanske komma får äran att teststicka det senare. Ja, det är klart du får. <laughs> <laughs> vad har du själv stickat på? Eller vad håller du på med? Ja, jag har ju eh, monogamistickat eh, ganska hårt på min handspunna kofta faktiskt. Mm. Eh, och den blir ju upp uppifrån och ner. Och lite som är som en jacka, tänker jag. Lite kännelig. Lite kännelig. Fast jag har eh, gjort en A-linjeformad mm. istället för bara rakt. Utan nu jag vill att den ska gå ut liksom. Mm. Men jag, jag, jag har stickat klart kroppen och så har jag stickat en halv arm. Mm. Och jag tror att jag ska sticka klart den andra armen också. Men sen är jag lite så här i valet att jag kanske ska repa upp kroppen och göra den ännu mer a Det är ju väldigt mycket du med A-linjeformat. Ja, som men det är det till exempel. Mm. Det är lite rödlyvan. Ja. jag har inte tänkt på faktiskt. Men det är nog sant, jag gillar nog det. Ja. Eh, nej, men så det är möjligt att jag, att jag gör det. Jag har hellre, hellre att jag gör om och att den blir som jag verkligen vill ha det. Ja, det är ju faktiskt så. Mm. Annars ångrar man bara det. Man ser ju det själv sen. Ja, bara. så att jag har ju spunnit också ganska mycket till den. Jag har inte hunnit avsluta mm. någonting sen sist, eftersom jag har stickat så mycket på den. Men däremot så har jag ju spunnit. Jag hade ju 200 gram Sist jag pratade om den här koftan. Och nu har mm. jag spinnit så att jag har 500 gram. Okej, okay, så du spinner över det parallellt när ja, du stickar? Ja, jag har gjort det. Men nu har jag spinnit klart. Oh, allting. Vänt. Jag har 1100 meter ungefär. Mm. Och det måste ju räcka. Jag är ju ganska liten storlek. Och mm. sen så tänker jag att det blir skönt A på den då. Mm. Eh, annars så har jag inte stickat så mycket faktiskt. Mer, än, mer än den. Eh, jag har gjort förberett lite andra saker. Jag har börjat nysta upp lite annat garn och sånt där. Eh, och det är för att eh, jag ska ju åka bort. Mm. Om en, eh, två dagar bara. Uh -huh. På en väldigt lång semester. Så mm. då måste man ju förbereda sin stickning. det är det ja, viktigaste. Ja, precis. Ja. Det får man göra. Uh -huh. Vad du tänkte att ha med dig då? Eh, det blir lin faktiskt mm. också. Jag, hade, jag har fiskat upp lite lingarn ur stashen, mm. som jag faktiskt har dystashat från Elin. Uh -huh. <laughs> som hon inte ville ha, jag bara, den vill jag ha. Och så fick jag köpa det för en eh, symbolisk summa. Mm. Eh, och det är jättefint tillfärgat till uh -huh. lin. Lite turkos. Ja, fast mörk, mörkturkos. Mm. Mörk mm. eh, och sen så tänkte jag sticka ihop den tillsammans med en, eh, den här Jaipur-silke som vi pratade om. Mm. Som jag fick av Anna i färdsrökscent. Mm. Det är en gullengul-krämfärgad gul färg. Ah. Eh, och så tänkte jag nog att det skulle bli en linklänning, ah. ska, du, ska du randa dem två? Ja, jag har ju 900 meter av linet mm. och 300 meter av silket. Så att jag tror att jag, jag har sett ett, ett droppsmönster- mm. eh, som jag tänkte inspireras av. Ja. <laughs> för jag förstår inte droppsmönstret så jag kan inte, jag kan inte följa det. Eh, plus att det är nerifrån upp och det tycker jag är väldigt dumt om man ska sticka en klänning. För ja. jag tänker det är bättre att sticka uppifrån och ner som sticker till garnet och ta slut. ja att inte stå där och så har man kommit lite över brösten och så har man ett garn kvar. Nej, precis. Eller så slutar den på någon helt annan längd än vad man vill ha ja. och sånt. Nej, så jag tror att jag ska inspireras av bilderna men mm. sen göra min egen variant. Men då är det ett runt och ok med lite hålmönster i. Mm. Och jag tänker att, eller vissa varv är hålmönster kan jag ska ja. säga. Och de varven som är hålmönster tänkte jag nog göra i silket. Ja. Och sen resten i det. Ska, ska hålmönstren då utgöra ökningarna? Ja, mm. exakt. Fint. Så är det. Mm. Det ska bli... Ja, nej, men det ska bli kul. Jag tänker att det är ett bra stickprojekt att ta med sig så. Jag funderade ganska mm. mycket på... För jag ska jag ska backpacka också. Mm. Så att man kan inte bära med sig mycket som helst. Nej. Plus att jag ska, jag ska till Malaysia, det kan mm. jag inte sa, Och det är 30 grader ja. varmt, liksom. Eh, och då kan man ta ull. Nej. Man kan inte ta silke. Man kan inte... Det var typ down to lino eller bomull mm. att välja på. Jag har ju testat med... Att sticka i mm. silke, i värme, i Frankrike. Och det, det gick inte. Nej. Alltså... Hand, hands, man blir ju handsvettig om man ja. säger så och så det bara klibbar ihop ja. allting. Men Lina kan jag tänka mm. mig jättebra. Sen tycker jag också jag tänkte också att det är smart att ha något som inte typ är vitt. Alltså, mm. för att det blir ju ganska smutsigt att backpacka. Ryggsäcken blir smutsig och mm. även om man skyddar och har saker i en stickpåse och så där så blir det ändå liksom. Mm. Lite, lite rough. Ja. <laughs> så att, ja, men jag tror att, jag kom, att det, det är ett bra lagom projekt för att borta en månad. Jag tror att jag kommer underhålla mig hela vägen. Och jag är ju hela flygresan och allting. Så att... Ja, men kan man tvätta lin i maskin? Det ja, har det kan jag man. Inte. Det rymmer dig. Mm. Mm. Men jag vet inte hur det går med silket däremot. För jag skulle inte sticka in silke i också. Ja, just det. Så jag skulle nog handtvätta den i alla fall. Ja. Jag är lite känslig för att eh, maskintvätta mina saker oavsett. Jag, mm. Maskintvättar ju inte min bomullsklädning till exempel. Fast det är bomull. Nej. Men... Jag tror egentligen att det borde vara några problem. Nej. Den här koftan, till mm. exempel i bomull, mm. den, den har inte jag vågat tvätta Nej. i en maskin. Men lägg den i en tvättpåse, tänker jag. Mm. Och den här koftan som Maria har på sig är såklart hennes bomulls, vita bomullskofta per det enda jag har stickat någonsin i bomull. Ja. Som inte är morgårsruta <taps> <taps> Ja, nej men absolut. Jag tror i tvättpåse. Och mm lin ska ju bli. Det blir finare ju mer man ja, använder det. De det? Men, ja, de säger det. Du kommer att känna exakt likadant när innan och ikväll kvart. Ja, jag tycker att det blir fint. Men samtidigt så är det ju det är så hårt. Så ja, det gör ju ont i händerna. Ja, ja det är väl ända nackdelen kanske. Med att ta med sig bara en stickning och den är lin. Ja. Men eh, jag kommer ju göra ganska mycket andra saker än att bara sticka där, ja, jag. ofta tror man att man kommer få mer sticktid än vad man mm, får. Exakt. Ja, mm. ja nej, men så det ska bli spännande. Ja, mm. härligt. Men ska vi gå vidare? Det tycker jag. Ja, idag är det ju som sagt 17 maj eh, när ni hör oss. Och eh, vi har ju redan annonserat att vi ska ha ett norskt tema. Och Maria, du som bor i deltid i Norge, kan inte du berätta lite om norsk sticktradition? Tycker du att det skiljer sig eh, mellan norsk och svensk stickning? Liksom? Ja, jag tycker att det skiljer sig ganska mycket. Men från det som jag upplever i alla fall. Mm. Och sen kanske det är lokalt också i Sverige. Att det finns delar i Sverige som är mer liknade norska. Att de har mer lik tradition än mm. Norge. Men eh, framförallt så tycker jag att alla kan sticka. Mer eller mindre, jämfört med i Sverige. Och de har en helt annan tradition av att bära ullplagg, mm. till exempel. Barnen är helt klädda i ull, och som ullbyxa. Hur många svenska barn går de kring i det? Nej, verkligen inte. Speciellt inte stickat. <laughs> Nej, och, men det, jag vet inte om det är att vi... Jag associerar det alltid det ulför till något som sticks. Mm, men äh, ja. alltså det känns lite mer att eh, norska barn är lite mer så här barn i bullerbyn ja. än vad svenska barn är jag vet inte, det här kanske är verkligen något, jag är helt ute och cyklar men jag upplever det lite så i mitt huvud i alla fall ja. att det känns som att de har tagit vara mer på det här klassiska hantverket och fortfarande vårdar det på ett annat sätt som, än vad vi gör Ja, sen tror jag dessutom att det har att göra med att de är mycket mer ute i naturen mm. de behöver gå mer i ullplagg Äh, än vad vi gör. Det var, det är som det här med underställ till exempel. Mm. I, I Norge har man merino underställ mm. Bara. Mm. Alltså kraftunderställ det har man inte. Om man inte är ute alltså, och löper eller någonting. Mm. Men eh, när de åker längdskid till exempel. Då går ju de. De går mm. på ski då. Så, men vi åker. Mm. Så att de, de är ute och går lite grann. Och sen sätter den sig ner och fika lite. Mm. Och då kan ju inte de ha på sig funktionsmaterial. Mm. För de, de blir blöta. Mm. Så de ja. behöver de ull. Och det, alltså det som är bra med ull också. Som jag tyckte till exempel förra sommaren när jag var i... I Kevin Kajse. Då mm. hade jag ju ett merino-underställ. Och då var vi vandrade i tio dagar utan att vi typ badade i Fjällbäck två gånger. Mm. Det, var, det var verkligen <laughs> smutsigt om mm. man säger. Och man vandrade och man svettades. så det var myggmedel och det var sololja. Mm. Och det här förbaskade marinounderstället. Det var det enda som var fräscht när jag efter tio dagar. Det var det enda ja. som luktade gott. Så att på tåget hem så satt jag i mitt merino-underställ. För det var det enda mm. som, som jag kunde ha av de kläderna. Jag tänkte att kraftunderställ ja. hade luktat om Gud, du hade ja. använt det. Men Tider. Jag slår ett slag för Norge och deras underställer. Mm. Jag håller helt med. Ja, det gör jag med. Jag pratade med Maria, eller Signe, som hon kallas. Mm. också Signe 68 är det va? Ja, det Tror. kanske det är. Eh, och eh, hennes syster bor i Norge. Okay. Och hon mm. berättade också det. Eh, eh, hennes syster hade, hade tagit på sina barn... Vanliga sådana här kraftunderställ eller funktionsmaterial. Mm. Och då hade fröknarna på barnehagen då, eller förskolan, mm. hade sagt till henne det att nej, barnen måste faktiskt ha underställ. Det går faktiskt inte att använda de här. Så hon bra. blev tillrättavisad där. Hon kom med det med sina svenska traditioner. <laughs> Men kan inte du berätta lite om eh, 17 maj-firandet i Norge? Jag har ju varit med om det. Ja. Det är väldigt. Eh, Stort, kan man säga. De blir väldigt förvånade när vi säger att vi firar egentligen inte 6 juni någonting. Nej. Och fram till för, vad är det, fem år sedan eller någonting så var vi inte ens lediga. Nej. Men de, alla städer eller byar har tåg. Barnetåg mm. heter det. Där alla barn från alla skolor i hela området går i tåg med flaggor. Och, och så står alla, alla som borde där står där med flaggor och viftar. Och alla har på sig bunader. Som är deras folkdräkter. Och, och har de inte det så har de kostym på sig. Okay. Så de, är, de klär upp sig till tänderna. är ja, även barnen det? Ja, mm. alla har på sig sina fina kläder. Oh. Och jag och Henrik då när vi skulle dit första gången så vi skulle ta cyklarna och cykla in till stan. Och i jeans. Och det fick vi höra att man har inte jeans på sig på 17 i maj. Så det är väldigt stor skillnad. Ja, herregud i Sverige hade ju inte någon regel att dräcka om du haft jeans på sjätte <laughs> Folk Syns... hade inte ens plattat, eller tänkt på att det var sjätte juni förmodligen. Nej, jag var rätt nöjd med att jag ändå hade blå jeans och en vit tröja och en röd skal. Mm. Det tyckte ja, det. jag, det var ju ändå lite norskt då. Men det var tydligen inte okej. Okay. <laughs> så... Dumma svenskar tycker <laughs> jag. precis. <laughs> Men eh, det är jättekul att gå runt och titta på alla bunader. För de är ju helt fantastiska. Oh, och jag verkligen. önskar ibland att jag var norsk så jag också kunde ha en. Får man inte ha det om man inte är norsk? Jo, jo. det kanske man får. Men, eh, men det, de har ju en helt annan tradition. Oh. Mot du vi visade ju mig några stycken där förut. Mm. Och alltså vilka fantastiska broderier. Mm. Verkligen. Det är ju oftast, eller ibland så gör föräldrarna, eller mamman, mm. eh, de här bunaderna till sina döttrar. Eller, ja, för, till tjejerna då. Mm. Pojkar har ju givetvis också bunader. Men det är inte riktigt lika vanligt. Eh, och då gör mamman ofta den här och broderar allting. Handbroderade skjortor, de här skjortorna. Mm. Och, och eh, så får de dem i konfirmationspresent. Okay. Och då gör de dem med så pass mycket sömsmån att de kan lägga ut dem. Så att de kan växa i dem. Och, och sen är det, olika fylken har olika dräkter. Mm. Eller ofta så är det större områden än ett fylke. Men så där jag bodde i Austagder. Aust mm. Där hade man omli-bunad. Och mm. den är jättefin. Jag kan länka till mm. bilder på de här sen. Ja, verkligen det får vi göra. Så det finns väldigt många olika. Och en valdress heter den. Som också är fantastisk med blå. Med jättefina broderier. Och det är ju ylleklänningar då. Ja. Ofta med broderier. Ja. Det är jättefint. Och det märks även tycker jag att man har den här liksom folklor-tänket folk, även i stickningen. Mm. Så det är många sådana mönster som kommer fram i norska stickningar. Ja, och i många de man, männens burnader mm. har ofta stickade plagg i sig också. Okay. Som mm. ja, sätestalsmönster eller selbu strumpor de brukar ha knäbyxor mm. och så har de sällbustrumpor mm. eller så till det som hör till dräkten mm. då. Men vad är det som kännetecknar ju Sälby-mönster då? Eh, då har, det är så åtta okay. eh, Och det som man framförallt känner till är ju sälby mm. ja. Selby också är distrikt då? I någon, ja, eller? Ah. det ligger i trundelag. De här sälby då, de, de har ofta ett mönster på utsidan och ett på insidan. Okay. På, och tummarna också är in, på insidan och utsidan. Och sen är det som en, en stolpe som går längs kanten på, mm. på dem då. Och det finns väldigt mycket mönster som är baserade på mm. dem. Och de, de första säljbybottena gjordes för 150 år sedan. Wow! Och det är fortfarande folk som stickar dem mot betalning. Och på den tiden så när de började sälja dem så stickade kvinnorna ungefär ett par om dagen. Oj! Så då kunde sheesh. de försörja sig under kristider och så. Ett par om dagen? De är ju ja. otroligt välarbetade. Ja, och då sticker jag på en millimeter stickor. Och oh, här. Och nu är det på 3-4 millimeter. Ja. De Så. som jag stickade, är de där dalagästvanterna. Inte mm. det något sånt. Jo, no heter du inte de något med Selby? Ja. Dalby, Dala, Selby någonting. Ja. Jag minns inte exakt. Mm. Men de, just det här, att de har en som en stolpe som går runt kanten. Mm. Det, ja, det, det är väldigt det, ja, specifikt det, för det. Ja, precis. Okay. Ja, de är också jätte, jättefina tycker mm. jag. Sen Då är inte ju de svenska. Ja, precis. Men hon som har gjort dem är ju svensk. Just det, ja. bor hon... i Norge. Ja, just det. Venke Roald. Vänker ja. De är jättefina. Mm. Mm. Och... Um... De kan vi länka till. Ja, det gör vi. Okay. Om ni har möjligheten så tycker jag absolut att ni ska besöka Norge på 7 maj. Mm. Det är jättekul att se. Och så att man bara pölse och softis och... Barnen brukar få äta hur mycket softis de vill. Det fantastiskt. Det mjuklast. då alltså. Ja, softis i kex. Ah, Eller <laughs> ja Men det är så roligt med, med just norsk sticktradition. Precis det här som du säger. Att, att var, varje distrikt har liksom lite sitt eget mönster. Mm. Jag tänker att det är typ som i, i Skottland. När varje klan har sitt, egen kilt, sitt eget kiltmönster. Liksom. Ja. Eh, och det finns ju ja, med Selby och... Uh, vad fana. Jag Just det, fana, ja. Mm. Det är de här som är randiga mm. och så är det prickar Just det. I, mm. i ränderna. Mm. Och sen är det ju ja. mm. Och det är ju de här som har som... Kryss. kryss ja. mm. det, det är som, om man säger... Lusekofta vet jag alla hur den mm. ser ut. Och det, det är det mönstret som ofta är på mm. lusekofterna. Lusekofta kommer från de här prickarna som heter luser. Då, mm. Som luss. Och de är... Det är jättefina tröjor det jag har lite svårt för det är ju att de är ofta väldigt boxiga. Uh -huh. Såhär, de har de, de är inte formade för axlar Nej. och sånt. De känns Men... lite unisex också på något ja. sätt. Ja, det ska passa alla liksom. Väldigt de, de, de har här vad heter det när när det är en sån här axel som hänger ner liksom. ja, jag vet hur du menar. Ja. Men jag kan inte finna namnet just nu. Nej, då. jag kommer inte heller på vad det heter. Men det är väldigt mycket så. Men sen finns det ju, har de gjort om många, väldigt många till runda ok istället. Mm. Och de tycker väldigt mycket om. Det finns ju både Fana och Marius mm. med runda ok istället. Mm. Och Marius är en variant av Sätesdal? Ja, vad jag tror i alla fall så härstammar den från en För det är mm. egentligen en med i blått, rött och vitt. Nu får någon norsk gärna rätta mig om jag har fel. Men det är ju samma mönster det här med kryssen och så. Mm. Men Marius, namnet Marius kommer från en skidåkare som promotade de här tröjorna okay, på 70-talet. Ja. Så det är en lite modern variant av Sätestal. Ja. Du är ju stickit Marius. Ja. Men du hade brunt, va? Ja, brunt och bärst och vitt. Ja, den är fantastisk. Så. Fin. Tack. <laughs> så då kan man nästan säga att det är en Sätestal istället. Och så jag inte prickarna. Ja, just det. Ja. Den är enfärd. Mm, just det. Botten. Mm. Men den tycker jag jättepinka om. Och jag gillar det runda orket. Det är lite kvinnligare, tycker jag. Så... Mm. Ja, men det blir bättre former. Mm. mm, mycket bättre. Mm. Och sådana här hängande axlar på mig, det är... Nej. <laughs> Några det... andra man ofta förknippar med eh, norsk stickning också, det är ju Arne och Kalos. Ja. Eh, två stycken eh, herrar som har gett ut eh, av flera böcker. Ja. Men det som de är mest eh, kända för är väl förmodligen deras julekulor. Du har gjort ett helt gäng. Ja, det har jag. Eh, jag var lite senare än de flesta med det, för när, när boken... Kom ut så tyckte jag att det var så stor hype kring det. Så då kände jag, nej jag orkar inte det. Men sen året efter så tänkte jag, men de är väldigt, väldigt fina ändå. Så mm. då eh, plockade jag upp och eh, stickade några av mormors eh, restgarner. Mm. Jättefina. Målet är att göra alla 55. Det är 55 stycken i boken. Jag har gjort 15 nu. Jag tänkte, jag kanske gör 15 desto. År. Och 15 mm. och så. Det, det får ta den tid att ta, liksom. Du fick ju lite hjälp också. Ja, det har jag fått. Um, jag antar att du tänker på att uh, den här Mexiko-upplevelsen. Nej, jag Nej. tänker på att Erik hjälpte dig att sticka. <laughs> <laughs> Okej, okay. Erik är min sambo då. Och, uh, och han fick för sig att uh, det är väldigt mysigt att uh, ha en hobby. Mm. Och han var lite avansjuk på att jag hade stickningen. Så då tänkte han att jag. jag. <laughs> en julkula, det, det klarar jag av att sticka. Mm. Uh, så han la, jag började i september förra året. Mm. För att jag tyckte att... Uh, man måste vara ute i god tid. Mm. Och då var det ungefär samtidigt som han eh, låg upp. Och hitt han hittade en julkula med en galopperande ren på. Som han tyckte var fin <laughs> att börja på. Eh, och en gång till mig har han sagt att han, eh, att han kunde sticka. Mm. Men jag tänkte att han är stickat en lovika var inte. Men det var precis mm. när vi började träffas. Så jag tänkte att det var något han sa bara för att känna några poäng. Liksom. lite. <laughs> Men det visade sig att han faktiskt kunde sticka. Ja. Han kunde sticka med flera färger. Han kunde sticka runt och han kunde öka och han kunde minska. Det är inte dåligt för att en julkula är inte det bästa att börja med Nej, egentligen. Nej, speciellt det är... inte det är så pilligt i början. Nej. Åh, det är jättejobbigt. Ja. Men eh, han har stickat en halv julkula. Mm -hmm. Det tog tre månader. Ja. <laughs> Nej, jag skulle säga att han, han intensivstickade ju inte i och Nej. Men eh, alltså när vi satt och kollade på typ ett avsnitt av eh, en, någonting, ett mm. timmes avsnitt, så kanske jag stickade nästan en, en kula. Och han mm. stickade väl kanske tre, fyra varv. Men han tiden? kanske behöver koncentrera sig mer på sticka ja, också inte titta, titta på tv samtidigt. Det är lite svårt ja. kanske när man är för det intressant. behöver man flera färger och följer diagrammet. Och mm. de här, när man ska lyfta och öka från masken mm. under. Det, det tar lite tid och är lite pilligt. Och oftast mm. när man är nybörjare i alla fall så stickar man väldigt hårt. Mm. För att man sitter och tar i liksom, Och då blir det inte samma flöd i stickningen. Nej, och det är svårt att lyfta maskor då ja. från raden under ja, för verkligen. att öka Men han har lovat att den ska bli klar till nästa jul i alla fall. Mm. Så, <laughs> så får jag hjälp med en kund där. <laughs> Ja, nej men det är ju lite roligt. Så kan men det är vi... inte dåligt alltså, ändå. Nej. Jag skulle nog aldrig få Henrik till att sticka en julkula. Nej, och att börja på en julkula. Ja, det är, det är... riktigt imponerande. Ja, verkligen. du det... mm. älskar ju honom lite mer. Ja, det tycker jag absolut att du ska göra. Ja. Nej men Arne och Carlos, om vi återgår till det. Mm. Då är det faktiskt så att de har jobbat för Victor och Rolf innan. Mm. Som designers. Så att de är egentligen inte så... de är inte liksom traditionella snickboksdesigners på det Nej. sättet. Men eh, de fick väl idén att de, eh, de älskar de här norska traditionella mönstren Och vad mm. kan man sätta dem på? Och då blev det julekuler. Mm. Precis. Eh, och jag var i Mexiko för ett och ett halvt år sedan. Två år sedan. Mm. Vad sånt? Ja, två två, år. ja det måste ha varit länge sedan. Två år sedan. Mm. Två och ett halvt år sedan måste det till och med ha varit. Det var på sommaren. sommaren. Mm. Ja, ja. För ett mm. tag sedan. Det var innan den här julekule hypen spred sig. Innan de hade släppt sin bok i Norge också. Aha. Uh, nej, den måste ju precis ha släppts uh -huh. i Norge. Just det, den hade precis släppts i Norge. Mm. Uh, men det var på sommartid, så den hade liksom inte... Mm. Uh... Och jag var i Mexiko och bodde hos... Uh... Jag hade en kompis som jag kände där. Och vi bodde ett, en natt på ett uh, hostel som heter Red Tree House. Som är ett jätte, jättemysigt hostel. Uh, mm. Där uh, de här ägarna bjuder liksom in typ till sin egen... Lägenhet och det är vinprovningar. Och det är mm. och Alltså det är verkligen... Det är ett, jag skulle säga att det är ett hotell. Mm. verkligen, Men de har med sig sina egna lakan. Uh. Eh, och de är väldigt måna om... Det finns bara 17 bäddar. Så de är väldigt måna om eh, sina gäster och sådär. Eh, och det är ganska dyrt att bo där. Mm. Eh, det är inget som det är ett som ett hostel. Men vi fick bo där i alla fall. Det var under... När det till och med var stängt. Uh. Eh, för att min kompis kände dem då. Eh, och... Eh, då sa de, men vad roligt att du stickar. För vi mm. hade några stickare här för inte alls länge sedan. Och de borde vi kom så bra överens. Det här är också ett gaypar då. De som mm. har det här Red Tree House-hostellet. Eh, och vi satt och drack vin långt in på, på småtimmen. Och de precis gick ut en bok. Och då mm. kommer de och hämtar den här boken. Då, och då är det Arne och Carlos julekul. Och jag bara, en norsk bok. <laughs> liksom, på ett litet hostel i Mexico City. Så sitter de med en norsk bok. Och fascineras över de här. Det är jättekul. Och det var första gången jag kom i kontakt med Arno Carlos. Mm. Och sen när jag kom hem typ tre månader senare så började den Arne och Carlos hypen. Och de mm. var med på nyårsmorgon och alla stickade julekuler och sådär. Ja. Och sen har det bara fortsatt. så har det fortsatt. Med påskpynt ja. och dockor. Mm. Och de har gjort väldigt mycket fina tröjor och sånt också. Ja. Mm. Det, har, det har ju tyvärr inte spridits sådär jättemycket här Nej. i Sverige. För att det är väldigt mycket som säljs. Via husfliden mm. i Norge. Det har jag ju glömt att säga. Att mm. De har ju fantastiska butiker i Norge med. Mm. Och husfliden då. Som, det är som hemslöjden mm. kan vi säga. I Sverige. Men tyvärr finns det inte så många kvar i Sverige. Nej. I alla fall inte i de här delarna. Jag vet inte. Har vi någon kvar i? Inte i Göteborg va? Jag tror inte det. Nej. Inte sån här riktig hemslöjden liksom. Men där har de ju varenda stad har sin husfliden. Mm. Där de, de säljer norskan och bunader och saker som är tillverkade där. Eller mm. som är speciellt för det området. Som till exempel i Ålesund så sålde de Sydväster. För att det gör de mm. i Ålesund och sådär. Så då kan man gå dit och titta på vad, vad är typiskt för det här, den här delen av mm. Norge. Och de säljer kit med Arne och karlås mönster. Som är jättefina. Gud mm. Men eh, du gjorde ju lite som en sån här garn safari också genom Norge en sommar. Ja, jag tror inte att min sambo skulle, skulle <laughs> riktigt hålla med om att det var det vi gjorde. Oh, det Men det blev så, kan man säga. <laughs> Sjukt bra marknadsförs. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> jo, eh, som av en slump så åkte jag förbi tre stycken. Eh, ganfabriker mm. <laughs> <laughs> Väldigt slumpaktigt. <laughs> ja det Första var ju Rauma mm. Och det ligger norr om Norr om Ålesund mm. Och i närheten av Trollväggen Och Trollstigen mm. eh, Och där var det ju Massa garn <laughs> Och jag, jag blev alldeles till med där inne mm. Så att eh... Hur tog det sig ut? <laughs> Uh, när jag kom ut därifrån så... Henrik hade gått på toaletten. Och sen så gick han ja. ut. Och då gick jag ut. Och han orkar du... inte med helt enkelt. Nej, nej det är, ibland är det bäst så. Okay. Och jag gick ut och gick fram till bilen. Och öppnade dörren och satte in en fot. Och så tittade jag och så såg jag... där en handväska som jag inte känner igen. Och så tittade jag upp på mannen som sitter jämte. Då var det inte Henrik som satt... <laughs> Det var en annan med en Volvo V70. En liksom. en <laughs> det finns ju hur många film. som helst. Men, ja. Och jag bara, oj förlåt. Han var nej det gör ingenting. Och sen när Henrik kom gående bakom hörnet. Och jag berättade, för han, så, han kunde inte köra bil därifrån. För han skrattade och grät om vart annat. han tyckte det här var så kul. Och han bara önskade att han hade fått se det. När jag gick in i fel bil. Men det var ju spännande. Mm. Så kan det gå om man blir så exalterad av allt garn. Ja, och sen gick jag in till den här fabriken. Och så mm. sa jag, har ni sett han som jag kommer? Och de var, nej. Har han åkt ifrån dig? <laughs> jag, nej, jag hoppas det inte det. Men det hade han inte. Han var bara bakom hörnet. Sen så var vi på Hildesvåg också. Mm. De som gör äh, hifa -garn. Just det. Och äh, där köpte jag garn som... Äh, de hade färgat specie speciellt stoff för... Så bara sålde det på lagerbutiken. Mm. Som jag använde till min Rocky Coast. Just ja Och... Eh, sen, och det, det ligger utanför bergen. Mm. Och sen på vägen tillbaka över fjället. När vi skulle åka hem till Göteborg igen. Mm. Så åkte vi förbi Dale. Åh, oh, vilken slump. Ja. Det var... Åh, Dale! Stanna! <laughs> <laughs> så då... Men det handlar ju inte så mycket. De har ju väldigt fina tröjor. Oh, Gud, ja. har de? Jag köpte faktiskt ett merino-underställ där. Mm. Och det är ju de som gör de här... Eller de, ja, de är väldigt stora i Norge i alla mm. fall. Dale of Norway. Mm. Precis. Mm. De gör ju de här landslagströjorna ja. varje mm. år. och så. Skitlandslag. Till skidlandslaget. Ja. Och de är ofta snygga. Mm. Inte varje år, men ofta. Men de är dyra. Mm. Vi kollade på dem när vi var i Oslo. Och mm. de är jättejätte snygga, men typ... 2-3 tusen kronor liksom. Ja, ja, de är ju väldigt dyra. Mm. Jag köpte ett merino-underställ i alla fall. För det är <laughs> och sen så findade jag faktiskt Dali Falk. Hade de för så här, utan banderoll och sånt. Mm. Vitt bara. Mm. Så, som kostade typ 10 kronor nystan. Ah, det blir bra till många vantar med mm. alltså. Så de uh, hann jag med mm. på en vecka. Det är en roligt, uh, rolig resa. Man får se mycket mm. av landet. Och sådär. Ja, jag rekommenderar verkligen att åka mm. till Norge på semester. Mm. Det är, många tycker att det är jättedyrt. Och det är jättedyrt. Mm. Men om man jämför med vad man får uppleva. Mm. Folk mm. åker runt hela jorden för att uppleva fantastisk natur- mm. Men det räcker att åka i mm. Norge. Så, ja. alltså, det är vackrare än någonting mm. jag har sett. Någonstans. Det upplevde jag när vi var uppe i mm. Alltså Det, var, det kostade liksom, 500 spänn med tåget upp, typ, mm. nattåg man såg på tåget. Mm. Och kom upp och det var liksom. Alltså, det var så storslaget mm. så att man visste knappt på man skulle ta sig till. Vilket håll man skulle titta åt. För allting Nej. var bara så magiskt, vackert och lugnt. Och mm. så alltså folk åker till Nya Zeeland för att uppleva samma sak. Mm. i princip Precis. det är det jag tänker med att det är väldigt mycket billigare i så fall att åka till Norge en vecka mm. Och mm. än åka till Nya Zeeland. Mm. Och sen vi, vi åt ju inte ute någonting. Utan vi köpte med oss mat och hade en kylväska och bodde i hytter. Och mm. Lagen mat själva, så det blev inte så dyrt egentligen. Nej. Sen tar det ju väldigt lång tid att transportera sig. Mm, det är klart. Mellan Ålis under bergen är det egentligen inte särskilt långt, men det är sju färger man ska över, så vi fick ju ta det på två dagar Oj. för att mm. hinna. Det ja. låter får... som en fantastisk semester. Ja, väldigt speciell semester mm. och jag kommer absolut vilja åka dit igen. Det förstår jag. Så. Då var det dags för veckans revelry favoriter Ja, på ett norskt tema såklart. Ja, ja men. Vill du börja? Det vill jag. Jag har rotat fram några riktiga godbitar här. Ja. <laughs> den första jag har valt, den heter 1925 Heildress i dubbelt garn. <laughs> <laughs> Vilket fina. Ja. Och det är nog en hel dress i dubbelt garn. helt enkelt. Ja. Det är precis vad det är. Det är one piece. Mm. Den är gjort av Katrine Gregersen. Och den kommer från boken Strick till nästa barn. Mm. Eh, och eh, det som gjorde att jag fastnade för den här det är ett speciellt projekt som är av Hilde Nitt eh, hon har gjort den här One-picen i ull till barn eh, i Grå Och sen har hon gjort oket I sånt eh, eh, Ctesdal-mönster, mm. det här med kryssen liksom, Som mm. vi pratade om i vitt. Ja, oh, mm. Och sen alla kanter har hon gjort rosa i på. Oh. <laughs> mm. Ja, den är så fantastiskt gullig. Så den här lilla barnet springer runt i den här one med det här ct mönstret då du är nog inga fröknar på barnehagen som klagar på henne. Nej, det tror jag inte. <laughs> <laughs> hemsticket <är> i <sitt> <laughs> eh, Och originalet är stickat i dubbelt lacegarn men hon, Hildenit, har gjort sitt i fingering mm. och jag skulle kunna tänka mig att ett vanligt äh, fingering ulgan skulle kunna passa hur bra som helst. Mm. Äh, man behöver ju inte sticka det dubbelt utan man kan ju ha en enkel tråd istället. Mm. Ja, och det sticker 3,5 till plus 4,5 så att jag antar att man sticker antingen om äh, en bit av, antingen har man resåren på mindre sticker tror jag. Och så har man, jag har inte kollat själv på mönstret, men det är väl så jag kan tänka mig varför man har två stickstorlekar. Det brukar ju vara när man har det resår att man sticker det på mindre stickar. Ja, precis. Eh, och jag frågar ju dig precis, vad, vad är nösterbarn för något egentligen? Um, nösterbarn är både ett garn mm. som är tvåtrådigt och tretrådigt, mm. tror jag. Jag tror inte att det finns så mycket andra tjocklekar. Nej. Och eh, de gör böcker med... Sådana här plagg som verkligen passar norska barn om man säger så. Ja. De är typ det, stickade i one piece. <laughs> ja, och det är stickade tröjor, lite saffarfarströjor mm. och byxor och mm. allt sånt som håller ett barn varmt kan okay, man säga. Ja. Väldigt enkelt, väldigt basic. Alla mm. ska kunna sticka det. Mm. Men för barn och det finns vissa mönster för vuxna också. Hi. Men de påminner lite grann kanske om Pickels barnmönster. Okay, ja. Mycket rättstickat, mm. mycket enkelt liksom. Mm. Nej, men som sagt, den heildress i dobbelt garn, det är mitt första tips. Du bra har du hittat något inbra? Ja, mitt första tips är Rauma 207R-2. <laughs> Fantastiskt mönsternamn <laughs> det, det, det är en bolero som är gjord av Sitzel J. Höjvik. Mm. Och med en sätestalsbåd och lusemönster. Mm. Och den påminner jättemycket om den här frittetefana fana som väldigt många har stickat, mm. Men det här är då sätestalsvarianten. Okej. Okay. Istället Så... för fritt... vet heter den? Fana? -varianten. Ja, ah, just det. precis. Mm. För fana är ju det här mönstret som mm. jag sa innan. Det är randiga. Och den har också sådana här broderade manchetter... Manchetter marsch mm. och... Och eh, både den här båden ner till. Ja. Och jag hade jättegärna velat göra den fast lite längre. Ja, det känner jag också att den är otroligt fin. Men mm. det, man använder inte sån trö som slutar under brösten så ofta. Inte i alla för... Nej, inte jag heller. Jag har inte kroppen för det. Nej. <här> <här> Nej, säger <så> jag. <här> det är ingen som har det. Så det är ingen som passar i det. det men eh, man kan ju lätt förlänga den. Ja. under den här mm. båden, att man mm. bara har det som en markering av mm. Nibian och så. Ja, det har varit jättesnyggt. Vi har ju sett mm. några varianter på det. Mm. Jättefina. ja vilken länk till dem som man kan gå in och kolla själv. Precis. Mm. Och den, det här mönstret går ju bara då att köpa genom det här häftet från Rauma. Mm. Men för jag såg den faktiskt där på mm. Ulvarefödjurken. Jaha, live. Ja. Häftigt. satt den på en provdocka och jag var åh. Det såg ju som fritt att det fana så sa de, nej det är den nya. Jättefin. Okay. Och så fina broderier. Men äh, ja, det är ju lättare att få tag på fritt äterfana, För den är ju gratis. Och den går bara ladda ja, ner från nätet. är det så otroligt genomarbetad. Både mm. den här och fritt äterfana. Det är mm. verkligen en välarbetad tröja. Ja, och så är det som en modern version. Mm. Den känns lite ordmollig på något ja, sätt. Ja, väldigt. Mm. Och det gillar vi ju. Ja, det är klart. Den är jättefin. Ja. Bra tips. Och eh, den stickas i Rauma Finul. Och eh, man använder två... Två och en halver och tre millimeter stickor. Mm. Okej. Okay. Vad har är du med? Är sugen? Ja. <laughs> eh, jag har ett par sockor faktiskt. Mm. Som heter Hearty Stripey Socks. Och de är gjorda av Polly McElderny. Mm. Eh, och de är, det är ett par stickade strumpor med ränder och hjärtan. Mm. Och eh, det som är det är liksom att bakgrunden och hjärtarna de är spegelvända för varje rand. Så till exempel, först har man röd bakgrund och svart Och sen har man svart och röd bakgrund till exempel. I varje rand liksom. Så är grundmönstret gjort. Mm. Eh, och det här är absolut inget norskt mönster på något sätt. Men jag har stickat mina i, eh, eh, i ett eh, strumpegarn från eh, Norge. Som är ett trysillstrumpegarn till mm. exempel. Eh, och så har jag gjort i grå, lite gråskimlerat garn liksom. mm. eh, Vitt. Och rött mm. Och det blev väldigt, det känns väldigt norskt Väldigt ja. folklor liksom Och jag, då tycker jag helt plötsligt att det här blev ett väldigt, väldigt norskt Inspirerat mm. mönster Så det passar på temat mm. um, Och det här är ett gratismönster på Ravelry Det är bra mm. och Det finns jättemånga fina varianter på det här mönstret Jag ändrade lite, jag gjorde inte de här spegelvända hjärtarna Utan jag gjorde varannan Varannan rand gjorde jag bara i grått Helt rand, mm. inga hjärtan någonting Och varannan rand gjorde jag vitt med röda hjärtan mm. Så det går ju att leka med det här mösset hur mycket som helst. Mm. Det var en väldigt rolig stickning. Jag tror att jag ska sticka fler sådana faktiskt. Ja, de var jättefina. Tack. <laughs> <laughs> och det är såklart ett fingeringsockorn. Och sticket två och en halv. Som ja. man nyttjar här. Ja. Och mitt nästa är faktiskt ett Carlos mönster. Oh. Som inte är kulor eller dockor eller påskägg. <laughs> eh, det heter Husfliden Carlos 04. Så det är ett sånt här mönster som man kan köpa ett kit på husfliden. Mm. Och det är som en poncho. Som, eller en tröjponcho kan man säga. Så mm. Den har man sjätter och så. Och jag vet inte hur originalet ser ut. För att på bilden så är det Lena som har en eh, frö, fröken badgack. Kallas hon på Ravory. Mm. Som har gjort den i brunt och orange. Oh. Så det är brun botten och så är det orange ok. Och oket är det är som åtta fast halva. Så det är som en lite modern variant kan man säga av ett traditionellt selbymönster. Den är jättevacker. Ja, den är supersnygg. Och den stickar man i Rauma finul. Mm. Och på 3 mm stickor så det tar ju lite tid kanske. Men <laughs> det är, är ja, ja, den är jättesnygg. Ja. Vad oh, ja. du mer? Eh, när vi ändå pratade om Arne och Carlos så var det faktiskt ett av mina tips. Det var ju julkuler. Ja. Eh, mm. Jag tipsar om det för att jag tycker det är ett snabbt och roligt projekt. Eh, som man kan sprida ut och göra en lite då och då. Mm. Eh, dock är det ganska beroendeframkallande. Ja. Så jag mm. har lagt, vet du det, maskat av en så det är väldigt lätt att lägga upp till en ny. Mm. Eh, jag gjorde det utav rester från mormor. Så det mm. kostar liksom inget. Det är ett perfekt sätt att arbeta av stashen. Mm. Jag har i bara använt rätt. Och vitt och grönt. Ja. Men det finns nog många som har sånt i gymmarna. Speciellt vitt skulle jag kunna tänka mig. Ja. Eh, det finns 55 varianter att välja på. Och sen har de till och med gjort ett tomt chart. Mm. Som man kan måla sina egen. Som du mm. gjorde ju det till exempel. Ja, till min syster med mm. rösskalla. Just det. <laughs> <laughs> inte så traditionellt. <laughs> men som <laughs> men sagt, man kan eh, eh, ja, måla sitt eget chart också. Om man inte är nöjd med någon av de här 55 varianterna som finns. Eh, originalet är stickat i Rauma finul men som sagt, man kan ta lite vad som passar. Ja. Eh, och det kommer då från boken Julikuler, det som finns på väldigt många olika språk, men det finns inte mm. som e-bok eller Ravelry Download. Nej. Jag vet inte om de fortfarande har så, men innan hade bok jag tror jag det var. De sålde mm. ett kit. Just det. Med bok och smånystan och ull och fylla dem med. Mm. Och jag fick ju två sådana kit. I <laughs> julklapp <för> ett år. <laughs> <Det är roligt. laughs> men... Eh, Jätte, det är jättebra faktiskt För då är det mm. såna här små nystan Som räcker hur länge som helst mm. Mm. Har du någon mer favorit? Ja Jag har en vagnteppe Okej okay. ja, Det är alltså en såna här barn, barnvagnsfilt Filt, Precis Som heter Snöfnugg okay. <laughs> Och den är gjord av The Needle Lady mm. Eller Pinneguru Som hon heter på norska Som man mer känner henne för kanske ja, Ann Myre heter hon också och eh, det här, den här är ju helt fantastisk. Eh, hon gör fantastiska sådana här. Eh, Bagnteppe. Och eh, den är mörkblå. Med eh, vita snöflingor på. Mm. Och det är... alltså den här, Om man tittar på charten så är den hur detaljerad som helst. Jättefin. Och den är stickad i skinny bagga. Som är ett fingering. Mm. Garn. Men, <laughs> men eh, man kan ju byta ut det till... Vad man vill. Ja. Och den stickas på 3 mm stickor. Och man stickar den runt och gör en stik och klipper okay. upp den. ja det är skönt i alla fall. Mm. Hon gör ju väldigt, väldigt välarbetade filter. Ja, verkligen. verkligen. De är jättefina. Ja, mycket fler färgstickning och sådär. Ja. Mm. Det gillar vi. Ja. <laughs> Mitt sista tips, det är ett par sockor till. Mm. Eh, och de kommer från den här boken som jag har nämnt otaliga gånger redan Som heter Around the World in Nitted Socks <laughs> Av Stephanie van der Linden Och så såklart har de ett eh, norskt mönster också mm. eh, Och de heter By the Fjords Och är urfina mm. De är stickade i vitt, blått och rött såklart Som är Norges sverige Och det är väldigt, väldigt mycket mönster De är väldigt välarbetade eh, Det påminner ganska mycket om det här eh, Mönstret som är på The Inge Hat, mm. Som du har stickat och som du har pratat om innan också. Mm. Eh, Medaljonger. Medaljonger, ja, exakt. Mm. Eh, och det som jag tycker är så fascinerande också. Det är att till och med undersidan är väldigt, väldigt välarbetad Den är både randig, prickig och enfärgad. Mm. I olika kombinationer. Fint. Ja, så de är jag väldigt sugen på att sticka. Ah. Som sagt, jag är sugen på att sticka många mönster i den här boken. Ah. Men de här är ett på kön. Ah. <laughs> eh, och de finns ju som sagt bara i boken. Inte på Ravelry. Nej. Och mitt sista tips är Anne's Flower mm. eller Anne's Blomst som är på vantar som av Wenke Roald. Just det, som och vi har pratat om redan. Ja, mm. och hon gör jättefina vantar. Mm. Och det här är blommor på. Mm. Två stycken blommor och så massa mönster runt omkring. Och de är stickade i Rauma gammelserien som är en det är väldigt likt Rauma Finull fast de har lite de är lite mer traditionella färger. De stickas på två och en halv år. Och titta, titta på hennes mönster. De är ja, jättefina. Och de finns ju på Ravelry. de ja. Så den är Jättebra. Ja. Ja, det var ganska många bra tips. Ja. Ja, så här, när man går igenom veckans favoriter så pratar man ju ganska mycket om vilka weights man använder till vilka garner. Mm. Alltså vilken tjocklek, vi säger fingering vi säger sport och sådär. Mm. Eh, och vi har faktiskt fått en fråga utav Carolo76, eller Karina mm. eh, om men vad är egentligen alla de här tjocklekarna? Kan ja. vi få en resumé på det här? Ja, och det är ju inte så att vi använder de här begreppen för att vara lite märkvärdiga utan det är för att det inte finns något bra nej. svensk motsvarighet. Nej. Vet ni någons får ni gärna säga den. Mm. Men ja, så för, för till exempel lace liksom. Översätter man det till svenska så blir spets. Och det är inte alls samma. Det är ofta så att man stickar spets av lace. Ja. Men ja, det, det är som sagt svårt. Så vi ja. har tänkt att vi vi har gjort det så enkelt att vi översatt det till droppsganer För ja. det känner ju de flesta till. Precis, då kanske det ringer en liten klocka ja. liksom. Att just det, det är ungefär så tjockt. Ja, och sen lite hur många meter det går per 100 gram också. För det är oftast det som avgör ja. vilken weight det är. Precis. Så vi kan börja ja. från tunnaste till tjockaste. men Och det allra, allra tunnaste, det är ju det som heter cobweb. Mm. Eh, och det är liksom... Alltså det finns ingen typ motsvarighet i det. Det är Nej. nästan sytråd liksom. Ja. Det är verkligen tunt. Om ni tänker er att en lace som kommer efter är 600 till 800 meter per 100 gram. Mm. Då kan ni tänka er vad en cobweb är. Mm. Det är förmodligen det som man använder de här sjalarna som jag och Emma pratar om som man drar genom en ringe. Just det. Mm. Det är nog cobweb, Exakt. tror jag. Och, och det är typ spindelnät. Ja, precis. <laughs> precis. Eh, om vi går in på lace då till exempel mm. så finns det ju faktiskt ett som heter just lace. Mm. Och det är 800 meter per 100 gram. Så det mm. sätter ju verkligen tonen rätt där. Ja, lace är lace helt enkelt. Precis, så enkelt är det. Ja. Sen nästa steg är fingering. Just det. Och det, det pratar vi också om ganska mycket. Och det finns ju light fingering och fingering. fingering. Mm. Men om man säger fingering som ett helt begrepp mm. så ligger det på ungefär 400 meter per mm. 100 gram. Och det är det som vi brukar använda till sockar. Till exempel som inte är raggsockar mm. utan tunnare. Som ungefär som droppsfabel mm. kan man säga. Och, men det finns ju väldigt många... Många kallar ju det för fingering faktiskt mm. inte riktigt. Är det, men mm. 400 är ja. Fingering ungefär. är ju som sagt, som du säger, sockar och även många skalar mm. är ju fingering. baby Just är ganska ofta fingering mm. också. Mm. Eh, steget efter fingering, eh, det heter sport- Mm. Det är ungefär 300 meter per 100 gram. Mm. Eller sportweight, som vi brukar säga. Mm. Men nu försvenskar vi det till sport. Mm. Ett ganska som motsvarar från droppsvärden är Baby Merino, till exempel. Mm. Och sen så säger vi också: vi, vi dividerar lite fram och tillbaka. Vi tycker väl att alpackan, mm. också droppsalpacka, motsvarar ett sport ganska bra. Men om man läser på bandrollen så är det motsvaret en fingering. Mm. Men jag skulle nog säga. Nej, tvärtom men äh, Förlåt. Ja, det är sportweight men... På bandrollen. Ja, men exact. det ser inte ut att vara det. Om man känner på det så tycker jag att det känns betydligt tunnare. Det känns som en fingerig. Ja. Så nu, ta tillbaks det jag sa förut. Ja. Det känns som en fingerig men det är en sport. Ja, men det är i alla fall 150 meter per fem, 50 gram. Ja. Så det blir 300. Mm. Och nästa steg är DK. Just det. Eller double knit. Mm. Um, och det... Jag vet inte exakt vad, vad det här kommer från just uttrycket double knit. Men det, det här motsvarar ungefär som karisma. Mm. Och det är ju på 200 meter per 100 gram. Mm. Så man kan säga att fingering är, det är en dubbel fingering mm. kan man det säga. Det därför är det double knit. Ja, det kan kanske. vara det. Fingering är single knit. Mm. <laughs> kanske. kanske. Nu hittar vi på. Ja, <laughs> det här är inte fakta. <laughs> Ska vi gå vidare? <laughs> ja, det gör vi. Um, tjockare än är det som kallas för worsted. Och även ibland också går under namnet aran. Mm. Um, det är ungefär 150 meter per 100 gram. Mm. Så nu börjar vi komma upp ganska mycket i tjocklek. Mm. Um, ett motsvarande garn i droppsvärden skulle kunna vara Nepal, mm. till exempel. Precis. Mm. Och det här aran då, det används ofta på såna här eh, fiskatröjor mm. och sånt. Och ja, det finns till och med en typ av tröja som heter Aran Ja, Aaron, exakt. Och det är väl därifrån det kanske kommer, tänker jag. Mm. Men det är väldigt an användbart. Eller mm. choklad. Det tycker jag också. Många, många tröjor som jag råkar köa råkar vara eh, worsted. Ja, mm. det är ju det. Och väldigt sällan har jag det i ja. <laughs> ofta som man köper de här fingering- för annars måste man ju köpa så himla mycket. Så mm. tänker man, men nej men om jag tar tre nystan fingering så räcker det ändå till en kofta. Mm. Och ska man köpa, man måste köpa tio, 12 nystan worsted för att det ska äga till en kofta. Och det gör man liksom inte. Nej, men sen tycker jag att det kan skilja ganska mycket. Worsted, egentligen är det väl faktiskt så att det är entroligt också? Att är det, så? det Ja, jag för mig att är mm. så att den, den riktiga definitionen av worsted är entrådligt. Okej. Okay. Ungefär Harry, som... Harry. Som Malabrigo worsted Just det. Men det tycker jag känns mycket tjockare Än Cascade till exempel mm. Som också är worsted Men eh, det bästa är att kolla på metrarna Ja det skulle jag också säga Meter kan, per 100 gram Ja och vi kan ju faktiskt lägga upp den här tabellen mm. Som vi har gjort här mm. på, på, vår, på show notesen mm. kan vi? Och på, i gruppen, I ja. gruppen. Mm. Jättebra Sen nästa är Shunky. Mm. Och där hittar vi faktiskt ingen bra... Inte dropsmotsorghet, tyvärr. Men eh, om, vi säger om vi säger lite tjockare än Worsted och... Lite tunnare än Bulky. Yes. Som är, det... mm. som är nästa. nästa. Eller sista steget nästan. Mm. Bulky går det 100 meter per 100 gram. Mm. Då är det ju verkligen tjockt, tjockt liksom. Mm. Eh, och det enda som skulle kunna passa där är väl kanske Eskimo då. Mm. Som är dropps Om man tänker sig sånt där som man... Stickar en puff. Ja. Sådana här fotpalle ja. eller någonting. Jättekött. Då är det balki. Eller superbalki mm. faktiskt till och med. Det här med alla bryg och rasta till exempel. Det är mm. väldigt, väldigt tjockt. Ja. Skulle du säga att det är balki kanske? Ja, jag har nog aldrig sett det. I verkligheten. Nej, okay. Jag kommer inte heller ihåg hur många meter det var. Nej, det är en liten. Färdig. Det låter som det. Om det är ja. så här rasta. <laughs> ja, det är väldigt, väldigt tjockt. Ja. Mm. Lovica. Ja, skulle Lovica. jag nog säga. Mm. Mm. Också. Men då hoppas vi att ni ja. hänger med lite mer på vad vi menar. Ja, och är det så att man vill byta ut till en kofta till exempel garn, kolla på meter per mm. 100 gram för att kunna göra få en likvärdig bedömning sen så kan det mm. såklart att man kan sticka en worsted kofta i fingering också, men mm. då måste man räkna om lite. Mm. Um, vill man bara byta rakt av så kolla på, för att du byter ut till ett annat worsted, worsted mm. garn och det gör du genom att kolla på meter per 100 gram. Ja, det är det bästa. Så jag hoppas att ni blev lite visare i alla fall. Precis. Ska vi dra vidare? Det gör vi. Ja, och eh, idag har vi inte veckans designer utan vi tänkte vi skulle göra en bokrecension istället. Av en annan designer? Mm, som heter Ann Myre, som vi redan har nämnt idag. Det är hon som även går under namnet Pinneguri. Ja. Mm. Och hon har gjort en fantastisk bok som innefattar bara massa barnvagnsfilter. Mm. Helt fantastisk. Ja. ja. Och du var ju bläddrat mest i boken, Maria. Kan du berätta lite vad, vad du tycker om den? Ja, den innehåller sex olika filtar och det är olika tekniker och framförallt flerfärgade. Mm. Och det tycker vi om. Ja, Det har vi ju pratat om innan. Sen är det också väldigt mycket teknik i boken. Och den börjar med att hon går igenom alla olika tekniker som man använder, väldigt utförligt. Och sen tycker jag att den är skriven med mycket humor. Och hon, hon, hon går verkligen in i detaljer, till och med hon nämner till och med att tänk på att inte handla för mer än 200 norska om ni ska skicka saker från utlandet, för då får ni betala tull. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det är verkligen fantastiskt. <laughs> Men nej, jag tycker den är jättebra ja. och det finns ett och annat mönster där som jag skulle vilja göra. Ja, det känns väldigt välarbetat skulle jag vilja säga. ja. Um... Den är, var, varje mönster är väldigt väl arbetad. Men mm. även just liksom bakgrundsarbetet. Att hon går igenom bakgrundsteknikerna och allt mm. det här som vi precis nämnde. Eh, sex filtar som sagt. Mm. Jag kan säga på rak att hälften av dem vill jag göra i helst nu. Ja. <laughs> och de andra ska jag tänka mig att kunna göra lite senare också. Så ja. att det är en väldigt, väldigt fin bok. Ja, jättebra bilder på teknikerna. Den? den heter Sex stricka vångtepper. ja Heter den. Och den finns eh, som e-bok på Ravelry. Just det. Har du någon favorit? Ja, min, min eh, favorit är ju då den här eh, som jag pratade... Den stjärnmönstrade. Eh, ja, mm. precis. Den är ju helt otrolig. Mm. Har du någon? Ja, jag gillar ju den som heter Valdresmarschen. Ja. Eh, och den är ju... Jag gillar det som drogs... Så att jag drogs till den för först och främst. Det var att det var så många färger på. Mm. Den är både röd och grön och vit och blå. Och liksom, den är verkligen riktigt som färgklick, det gillar jag. Eh, sen är den väldigt rolig för att det är så många olika mönster. Det är liksom mm. både de här snöflingsstjärnorna. Eh, det är renar. Det är små gubbar som håller varandra i handen. Som den här eh, eh, paper ungefär. Att de ja. står och håller varandra i handen. Så. Och sen är det rutor i mitten då. Det gillar jag. Ja, den är jättefin. Och alla hennes sådana flerfärgstickare är också att man man sticker runt och så klipper man va? Mm, mm. precis. Och de olika båder eh, som den här snöfnugg, som mm. jag tycker är så fin. Den har eh, risårstickad kant. Mm. Jättefin. Och sen har, är de dessutom fodrade på med tyg. Ja, just det, det. är jättefint. Mm. Det är som sagt en bok som jag i alla fall är sugen på att sticka någonting ur. Nu har inte jag några barn själv, men Eh, och jag skulle nog inte heller sticka en att ge bort. För att det känns som att det är ett väldigt stort projekt. Ja. Men eh, man kan ju sticka en och ha som en egen liten filt i soffan. Precis, eller mm. lite knäfilt. Aha. Eller som en skal. Ja, det skulle man kunna, göra. Man, kan, det skulle, skulle man kunna ja. göra. man kan ju sticka den och så kan man klippa den på två bitar som har två skalar. Mm. <laughs> Smart! Två tre Det finns ju en annan också som jag tycker är väldigt fin. Som är en med rosor. Ja. Eh, och rutor. Ja, det är ju lite som, det här, som sånt här... Vad heter det? Korgmönster? Ja, heter... som när man flätar korgar ja. när man var liten. Sådana... Precis, och Vad en liten det? fågel. Ja. Den är jättefin. Nej, de är väldigt detaljerade. Mm. Och... Men jag tycker också, alltså alla hennes Ann mönster, inte bara de här filtarna, men om man liksom går in på hennes Ravelry-sida och både hennes projekt och mm. hennes själva mönster är väldigt, väldigt mycket flerfärger, mm. glada färger, eh, roliga mönster, genomarbetat, liksom, det är stora... Fina projekt helt enkelt. Ja. ja, jag tycker jättemycket om dem mm. allihop. Det känns som att det är... ja, Har ni inte redan fått upp ögonen för pinnegudis så hoppas jag att ni kommer få det nu. Och spana in den här boken. Ja. Den är verkligen drålfin. Tack så mycket Anna för att vi fick äran att recensera den här. Ja, jättesnällt. Mm. Tack. Då var det dags för veckans garn. Och vi har ju faktiskt redan varit inne på det garnet flera gånger eller... Mm. Till exempel när jag satte mig i fel bi. Till exempel. <laughs> ja, så vad är det? Rauma. Finull ja. har vi valt. Det är så norskt det kan bli, ska vi ja, säga. verkligen. Um, och jag gillar detta garnet. Det är, det är ett ullgarn som är lite rått i nystanet. Men som blir så här mjukt och gott ju mer man använder det liksom. Och speciellt efter man har blött och blockat. Ja, det fyller väldigt bra. Ja, det gör det verkligen. Jättefint. Um, och jag gillar... Råheten. Jag tycker, jag tycker att det är så skärmigt i de här riktigt traditionella ullgarnen Att de är lite råare. Det är inte det här mjuka, fluffiga, underbara som, som många andra garn är. Liksom. Det här har ju sin skärm på det sättet. Mm. Det finns otroligt, otroligt många färger att välja mellan. Ja. Det finns nästan löjligt många färger. Ja. Så det är svårt att välja. Det är 175 meter per 50 gram. Mm, Så vilket gör det till ett? Fingering! Yay! Yay. <laughs> <laughs> har ni lärt dig någonting? <laughs> jag till exempel har stickat en sjal i detta garnet mm. som du har designat, Maria, mm. som heter 30 Diamonds Sjal. Och det är egentligen ett... Vad, vad var det du stickade det i? Den första gjorde jag i... Nu måste jag tänka... Jag gjorde den i Gittebug. Mm. Då skulle jag säga att Rauma som jag valde är nästan motsvarigheten till det. Mm. Gittebug är ju ganska ja, med, mjukt och fluffigt. Så. Mm. Rauma är det här råa. Och jag mm. tycker att det blir väl, alltså, väldigt schysst att ha det här råa garnet som en kontrast till det vackra skira spetsmönstret. Mm. Det blir en väldigt, väldigt skön känsla. Mm. Jag är jättejättenöjd med den här Det är nog en av de skölarna jag använt mest. För att vet? den är så skönt. Ja, men den, blir så, den är så underbart varm och god och fluffig. Och, det är inte det här råa stickse som Nej. jag menar. Utan det är just den här råheten i utseendet ja. som jag vill åt. Liksom. Det roliga är ju också det här att det finns i så många färger så att man kan få grader av en färg. Mm. Så man kan göra väldigt fina effekter av mm. det. Verkligen. Och det saknar jag mm. ofta annars. I mm. Att det bara finns, det finns en röd eller två röda ja. kanske. Men det finns så otroligt många. Ja, det måste finnas ett 50-tal färger. färger. Ja, ja minst. minst jag kan kolla upp det ja, det, ja, det finns göra. egentligen. Mm. Äh, men, så att jag, jag, ska säga, jag är väldigt förtjust i det här garnet. Jag har bara stickat den skalen. Mm. Eh, men det var en fröjd att sticka. Mm. Det var... Ja, men det, det fyller väldigt fint, så du säger. Mm. Även om det ser lite gläst ut när det har blockat så bara fluffar det upp. Liksom, mm. Och fyller Jätte, jättebra. Jag tror att jag hade sticket tre och en halv. kanske mm. Eller fyra till mm. och, med. och det blev hur bra som helst. Och sen eh, så hade jag jag, jag... jag hade ju en... Eh, vad heter det? Lacekant på mm. den... Eh, och själva skalen, så stickar jag på i silke. Just det. Den handspunnen. I illrosa. Ja, ah, just det. Det blir jättefint mm. som en liten effekt till det naturliga. Mm. Äh, Jättenöjd. Vad har du stickat i den här maffinul? Vantar. Vantar? Det är framförallt det. Perfekt vantgarn. Ja, ah, ah, verkligen. Det är ett sånt -garn ah. som Och flera av mina favoriter i alla fall var ju stickade med eh, ah. Med det också. Så jag har aldrig testat det till plagg. Men jag hade jättegärna velat göra en mm. tröja. Fler festika, tröja. Mm. Ja, det det Eller ja. en av de här eh, vagnfilterna. Mm. Ja. Till exempel. Oh, ja. Det hade nog varit jättefint. Så. Ja, det tror jag med. Och riktigt varmt. Ja. Mm. Kanske olika bruna nyanser. Nu låter jag ju tråkig. Oh. Men jag gillar men ju det. Det hade varit fint. Ja. ja. Nej, men jag, jag vill verkligen tipsa om det. Men jag tycker mm. att det är jätte, jättebra... Det är bra stash också. Mm. Det, det, kommer, det, liksom, det går alltid åt. Ja. 100% ett grymt, riktigt traditionellt ullgarn. Ja, jag slänger inte det som blir över nej. av det. Jag sparar det för mm. det kan man alltid använda till när vantar. Mm. man har, oj här är det lite grönt att slänga mm. in det i mm. de vantarna sådär. Ja, nej men som sagt så det är raumafinull. Tummen mm. upp tycker jag faktiskt. Tummen upp? Ja. Ja, då har vi kommit fram till veckans tävling. Ja, som vanligt. Som vanligt. Ja. Eh, och vinnaren från förra veckans utlåtning är ju inte klar än. Nej, Så den ska ni... vi dra innan du åker härifrån tror jag ja. idag. Ja, Det måste vi. Så ni, eh, där kunde man ju vinna fem mönster av Heidi Kiermaier. Eller mm. fem personer vinner varsitt mönster, mm. det är sagt. Mm. Så att det ska bli riktigt spännande. Det ska bli kul att vara så många vinnare. Ja, och pussla ihop det eftersom alla mm. har fått skriva i vilken ordning de hade velat vinna mönsterna. Ja. Det blir en riktig utmaning. Ja, verkligen. Mm. Men vad ska vi tävla om den här veckan då? Då ska vi låta ut Anns bok. Som ja. vi sex vagntepper. Ja. Som man kan vinna. Och det är en e-bok då? Ja, mm. just det. Men jag tycker det är väldigt smart med e-böcker faktiskt. Det tycker jag med. Jag med det tar ingen plats. Och man kan, man kan komma åt dem var man mm. än är. Det är Och man kan markera i själva mönstret i vissa program. Mm. Typ på sin padda eller mm. telefon. Så kan man göra liksom markeringar på mönstret. Utan ja. att det syns. Ja, det är jättebra. Kan man inte göra en riktig bok. Nej, det vill <laughs> man inte göra. Nej. Men vad ska man göra för att få vinna? Jo, jag tänkte att man skulle få välja vilket mönster man tycker bäst om i boken. Mm. Och motivera var man varför man tycker om det. Och vad man ska använda det här mönstret till. Om vi säger vem man ska göra den till. och, mm. och ja, Man får skriva ett in, litet inlägg där. På bloggen? Om detta. Ja. ja. Och sen så tänkte vi faktiskt göra så att det är inte vi som väljer en vinnare. Nej. Och det är inte vi som lottar en vinnare. Utan Anne kommer själv välja vem hon tycker hon vill ha boken till. helt enkelt. Vem som förtjänar den helt enkelt. <laughs> <laughs> så att gå in på bloggen på stickwithuspodcast.blogspot.com Skriv i kommentatorsfältet på, dessa, eh, på den här veckans show notes och motivera varför just du ska vinna boken. Ja. Mm. Och vad du tänker använda den till. Ja. Och eh, ni har fram till torsdag klockan sex på er. Ja. Så kör hårt nu så kanske ni blir lyckliga vinnare av den här boken. Ja. Härligt! Då var vi nästan färdiga för idag. mm -hmm. Och vad ska du göra i veckan? Ja. Um, idag så har jag varit på pedikyr. Åh, oh, myxat mm. till dig. Ja, och fått riktigt fina fossingar och fina tårnaglar med illrosa gelé oh. på. För då håller det en hel månad och så är jag kittad för sommarskor i Malaysia. Gött. Mm. Så för på söndags åker jag Och då är jag bort en hel månad Härlig. Så då blir det stickviddags utan eddy en hel månad ja. mm. Men jag kommer ha fullt upp Med massa andra roliga saker Och jag kanske skickar ett litet vykort Till er i alla fall så ni undrar Eller får reda på vad jag håller på med ja Men äh, kommer du ha möjlighet att lyssna på oss Tror du? Det hoppas jag ju, mm. verkligen mm. Äh, Jag vet liksom inte hur det kommer vara med internet Men, men det, det får vi dem, lösa det. på något sätt Ja det är klart ja. att jag måste lyssna på vad ni håller på med Um, nej det, det ska bli en fantastisk fantastiskt semester Jag ser alltså fram emot det mm. otroligt mycket eh, Det blir riktigt som backpacking Och vi ska bestiga Mont Kinabalu Som är eh, världens 20 :e högsta berg faktiskt. Mm -hmm. 4600 meter tror jag det är, över havet Oj då Ja riktigt grymt mm. Och vi ska besöka olika teplantage Och vi ska snorkla och, eh, Det ska bli grymt Och sen ja. avslutar vi det hela i Hongkong Gött ja. Lite shopping Lite, lite shopping mycket oh, shopping. mycket shopping. Ja, jag får se till att ta med mig riktigt gamla kläder nu i ryggsäcken. Så jag bara kan slänga dem och fylla på med nya grejer oh. sen. <laughs> Och sen Färdig. så är det ju faktiskt så att imorgon är det dags. Ja. Det går starten 13.48. Springer Eddie ut 2,1 mil i Göteborgsvarvet. Så då har ni en timme och 48 minuter på er om ni lyssnar på detta nu. Eller då är det bara en timme kvar nästan. Ja. Uh -huh. Så måste ni gå ut och heja. Ja. Uh -huh. Exakt, mm. och jag, jag tänker att jag kommer springa på ungefär två timmar Det är ju mitt mål Så då kan man räkna ut ungefär vad jag kommer vara Jag kommer mm. att vara vid Lindholmens Science Park då efter en timme Så då blir det mm. 14.48 ungefär Så åk dit så ja. står där med sådana här plakat Ja, och kanske en halvtimme senare på avenyn Ja <laughs> Jag kommer ha illrosa tröja på mig mm. Så ni känner igen mig ordentligt <laughs> Och som sagt, jag behöver all support jag kan få Jag har varit lite förkyld eh, förra veckan Nu har det lagt sig Men det har ju lätt till att jag inte kunnat springa på två veckor Oh, fy. Mm, men jag tror ändå att Jag, jag, har, jag känner mig ändå förberedd mm. Jag känner ändå att jag har tränat ordentligt Jag börjar ju springa i januari redan Och verkligen har kört upp för det här Så det känns inte som en omöjlighet Just nu känns det bara så otroligt kul uh. Dock är jag är nog den enda personen som är lite besviken över att det har blivit så varmt. Ja, ja men det kan jag tänka Alla mig. Alla andra tycker att det är skönt med sommar, men jag hade hoppats att det skulle vara kanske 12-13 grader. Ja. ja, för det är riktigt varmt. Mm. Alltså när vi kom, Oslo är ju lite kallare, men när vi kom hit till Göteborg igår kväll mm. så var det 18 grader klockan, nej 17 grader, klockan 10. Shit. Det var helt ljummet oh. när jag oh. kom bilen. Och idag har det varit helt fantastiskt, 24 ja, grader. Oh. Nej, men det är jag lite orolig för. Men man får dricka bra med vatten och jag tror att jag ska, om det blir riktigt varmt så kanske jag till och med ska ha springa. Så att jag verkligen får skydda ansiktet och så. Nej, men äntligen händer det liksom. Tuta och köra. Gött. Vad ska du själv inte på? Jag jobbar ju bara kort vecka nu känns det som. Hela maj. I och med att vi är lediga som normen Så jag är långledig nu från onsdag till måndag. Men jag ska nog jobba på måndag ändå. Så vi åker ut upp på söndag. Mm. Så ska jag vara i Norge fram till onsdag. Och så åker jag tillbaka igen. Ja. Så sen så har jag faktiskt inte så mycket planer. Jag har mycket mönster jag ska skriva klart faktiskt. Ja, mm. Och jag funderar på att dra igång teststickningen på min pergola kofta. Mm. Jag hoppas att jag får klart det mönstret nu. I helgen. Mm. Så det mesta jag ska göra. Jag tror inte jag kommer jag in att sticka så mycket. Nej. Faktiskt. Du kanske ska repa, har jag hört. Ja, jag ska nog repa upp den gula tröjan. Pickeströjan. Ja, jag är så himla missnöjd. Åh, oh, det är så synd. Alltså, jag tycker att den är så fin. Alltså, mm -mm. jo, jag tycker det. Nej, jag ser ut som en kyckling. Nej. Jag tycker inte jag tycker det är jätte, jättefin. Men det viktigaste är hur man själv känner. Ja. Så att är man inte nöjd, det är samma som jag sa med min eh, måsstickade jacka nu. Mm. Känner inte jag att jag är nöjd med den, då kommer jag inte bli nöjd heller. Nej. Utan då är det lika bra att göra om rätt liksom. Precis. Mm. Och jag, alltså jag var ju nöjd med den fram tills jag var klar. Mm. Och jag var ja, det var färdigt den, åh färdig oh, jag ska använda den. Och sen den besvikelsen när man tar på sig den och den bara, mm. nej, det här liknar ju ingenting. Jag har stickat en sån kofta en gång. Mm. Jag bara stickade, stickade, stickade. Och bara åh, sett fram mot mönstret. Och jag hade perfekt masktäthet mm. Och jag hade perfekt garn och allting bara. Och så satte jag på mig den. Och den bara, den är som en säck liksom. Mm. Och jag blev så arg så jag bara slängde in den i ett hörn i ett skåp. Och den har legat mm. dess. Jag har inte ens jobbat upp den för att jag vill inte ens se den. Jag är så himla, himla arg Nej, på den. Nej, det, det var någon som sa det på Sipenit. Repa upp den direkt ja, jag så tror man slipper se den. Mm. Så det är det jag tänkte göra. Och jag tror det går ganska bra att repa upp den här gården faktiskt. För mm. den är inte så hårig. Mm. Så jag tror att det ska gå. Och det garnet så. är så himla fint så det förtjänar att det har sin plats i sången. Ja. Inte i något mörkt skåp. Nej, det, det, det förtjänar verkligen ett andra liv nu mm. i något annat. Mm. Så det ska nog mer bli en slätstickad kofta tror jag. Mm. Något fint. Mm. Det kan nog bli jättefint. Ja, det blir en användbar kofta. Ja. Åh. Men lycka till med äh, mönsterskrivningen Maria. Tack så mycket. Ja. Och lycka till imorgon. Ja, tack så mycket. Det behövs. Ja, nej det tror jag. Alltså du, det kommer gå hur med, bra som helst. Men fatta när man kommer i mål och man har gjort det liksom. Mm. Jag har ju aldrig gjort något liknande innan. Nej. Så mitt, mitt primära mål ska jag säga. Det är att springa hela vägen. Inte gå, mm. springa. Mm. Mitt sekundära mål det är att jag vill komma under två timmar. För det är det jag har tränat för. Mm. Men blir det inte så blir det inte. Nej. Och det kan jag leva med. För det är andra förutsättningar. Jag har varit sjuk. Det är sol. Mycket värmare än vad jag är van vid. Och sådana mm. saker. Och mitt, vad säger man, tredje mål. Det är i så fall att komma under 2.09. För jag sprang min lillebror på förra året. <laughs> <laughs> så jag har tre mål att uppnå. Men om... Om man säger så här då, om det är så att folk vill veta hur det går för dig. Mm. Har du möjligtvis ditt startnummer så de kan kolla upp dig eller vill du inte lämna ut det? Eh, jag kan lämna ut det, absolut. Ja, eh, håll i hatten nu allihopa. Startnumret är 19 459. 19 459. Och då kan man ju till och med ladda ner en sån så mm. att man kan följa mig. Man får typ sådana här pushnotis. Typ var femte det är eller var tionde minuter. Det ska jag Nu är hon där. Ja det ska jag verkligen den Jag ner. tänker bara jobbigt nu om det, om det inte går så bra. Eller om jag bryter eller något. Och så bara nu är hon så fortfarande brutit. där. Nu är hon fortfarande där. Jag tycker det är så hemskt. Jag satt ut och pluggade på Lindholmen ett år. Uh -huh. För det var precis innan tenterna. Mm. För jag, jag, jag gick på Chalmers därute. Och, och då såg man. Det var ju ganska många som bröt där. Som tog mm. bussen därifrån. Och jag tyckte att det var lite stackare. Men mm. de har i alla fall. Alltså de är ändå klara till Älvsborgsbron. Det tycker ja. jag är rätt imponerande ändå. Jag och Emma vid Science Park har sprungit halva. Ja. Så det är en mil. <laughs> jag är ju, håller ju på med den här c 25 k Som det. jag tycker mm. är helt fruktansvärt alltså, jobbigt. Eller rättare sagt, jag är väldigt stolt över mig själv varje ja. gång jag klarar ett steg. Och jag är på ska börja på vecka fyra idag. Oh. Och då ska man springa i fem minuter i sträck. <laughs> och det tycker jag, oh my god. Och du ska, och du ska springa i två timmar ja. och mer. Det är inte förhoppningsvis mer. inte mer, men jag Förhoppningsvis mindre Anna sa att hon skulle stå på startlinjen och säga hej igen nu är det bara 2,1 mil kvar Jag bara, det ska du inte stå och säga Snacka om ja. Alla har vi olika mål Ja och och mål är det här... fem minuter idag Ja Men så länge man har ett mål Och jag ja. som sagt, min chef till exempel Han springer i ett på en och en halv timme och hans mål är oh. att komma på N20 liksom. Och det för mig är ju helt ofattbart. Men alla har olika mål. Mitt mål är ja. bara att ta mig igenom det. Jag har aldrig sprungit detta innan. Nej. Så att, nej, det ska bli snyggt kul. Och jag springer ihop med mitt jobb. Så vi är 30 som startar samtidigt. Mm. Och det, blir ro alltså, det är en rolig grej liksom. Är ni samma nivå så att ni kommer springa? Nej det är vi inte. Nej. Som sagt, så min chef springer ju på kanske och 1,20. Oh ja, han är med, för i han är med i samma grupp. Mm. Eh, och vissa är ju sådana som... Ja, men en tjej, har, hon har, det enda hon har sprungit innan... Det var vårhuset förra veckan. <laughs> så att, eh, det är en annan nivå till exempel. är ja. eh, Inte ens varit ute tränat innan. Så att, eh, ja. Nej, men... Eh, jag tror inte att jag ska springa ihop med någon heller. Jag, tror att jag, kommer, jag vill springa mitt eget tempo. Jag ska ha min pulsklocka. Se mm. till att jag håller samma tempo på mina kilometer. Så att jag vet att jag orkar hela vägen. Då tror jag att det kommer bli riktigt bra. Du är så himla ambitiös. Alltså, <laughs> jag är helt imponerad. Ja, nästa na, år, men, kanske. nästa <laughs> år kanske. Nästa Vi kanske ska göra en som stick with us löpning. Åh <laughs> oh, hade inte det varit kul så kunde vi ha stick with us tröja på oss. Det har varit skitroligt. Run då, with us. Run with us. <laughs> Skikt bra idé. Maria, nu tycker jag att vi går ut och äter glass. Det tycker jag med. Ja. Vi går ut på gården i det vackra solskenet. Det tycker jag också. Ha det underbart, alla podcastlyssnare. Tack för att ni har varit med oss avsnitt 10. Ja, och njut av solen. Gör det. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej Hej då. då.